أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا فلا صدق ولا صلع ن الله جل جلاله فرمای نداغه انسان کافر پھر بارگے چې مرکه بار بار د هغه تذکری وشوي ن الله فرمای فلا صدقا ند امن تصدیق وکړه هغه چی کم اللہ را لے گلے دے دا اللہ دین دے آو پیغمبر علیہ صلات و سلام رو لے نی اللہ منو نی رسول منو نی دا دین و حکم من دا ایونا منل تصدیقی اونا کو پلا صدقا دا غمانا شود وَلَا صَلَّعَ آو نَدِي کَافِر مُزُگو زیم جورمشه دا مسله ځان لدا چې کافر د موز مکلف دی وکنه دی نو په شرط د ایمان مکلف دی ایمان برالي همز بګي که ایمان يرنلو نو دا یو جورمشه ور پسی موزه نه کنه دا بل جورمشه نو دا نه دی چې صرف د کفر سزا به سکی د کفر سزا به هم سکی او سره سره د مزن کو لس زا هم سکی ډبل جرم شو لکه سړی دیو باغ نغلا کړی نو صرف مالټی شو ګلی ابل دا لري چې ور سره بوټي مات کړي بوټي ور ورته انګلی نن وروکی بوټي نو مالټی هم تې شو کړی مات کړي ډبل جرم شو نو ډبل جرم شي چې وی ایمان لرنلو بلی مز ونه کو او په دې چې ایمانې رولوي او موزیک لوي نه ل پرمای ولکن کذب وتول بلکې ته تغذيب کو دروغجن وګڼه دا الله پیغمبر دا الله کلام دا الله دین او دا الله احکامات هغه دروغ غل تاغینه انکار وک وتو الله او یا راز وک مخي واړو د الله د پیران ورناده الله د دین نه لاګي نه مخ واړو یا راز ایت نو دا بل جرم شو نه د جرم د پاسه د ظالم اغا جرمو کو نو جرمون چی سم را سیوا کیگی نو ورسرا دی دا جرمونو اغا سزام اغا سیوا کیگی آو سلور کارونو د پاس الله اللہ جل جلالو پرمائی د ظالم یو کار بلو چې چی ثم ذہب الی اہلی یا لاله غ خپل کور ته خپل اهل ته یتمقا چې تکبر سره روان نه تکبر چال او چل نه کو نو صرف پدی باندې اکتفا و نکلا بلکی پدی باندې خوشالو او تکبر سره او نخرو سره دې غ خپل اهل او کور دلانه نو دینا مراند سوک دے نو بازے مفسرین و روایات ذکر کردی چی نبی علیہ السلام سران ابو جہل آغم میں لاؤ شو کتا دا سب روایات تے او دا رستی الپاس چی رازی اولا لکفا اولا تا دا پرد حلاکتی بیاد حلاکتی بیا رستو بیاد بیا بیاد حلاکتی د الفاظ نبی علیه السلام اغا تا ذکر کلو اغا نبی علیه السلام تو اتمات زورانی را که زخو ده دو اغرون و چې کوم خلک ده داغی یه ویزتمند سڑایم ده اهل الوادی اغازو من مشابه نجب علیه زخو ده دو اغرون و چې کوم خلک ده دست نه یاریگم او چې ده بدر رس شو اللہ جلل جلال ہو اغا مردار که پناکارا مرکسه او بیا الله جل جلاله د ایتنا اغه نازل زکه او الله جلال جلاله د اغا اغات انکار او دغه غ معلوم ذکر کولو دغه چلن ذکر کولو او نبی له صلات و سلام چې کوم الفاظ ویلو نو هغه الله جل جلاله او ذکر هر کافر د دې دي نازل شوی کومه بار کې هڅه د انکار عمل ته کی وینو دغه سزا ورنه اولا لگا نو بازو مفسرین و معارب وغیره اغوی اولاد ویلنا دیدا مقلوب دی اروپی مخیر اس دوشوی مطلب دا د اصل کې ویل و ووپا کی مخیو ویل لگا اوزا حت پاسیر معارب وغیره حلاکت تیستا دا پر اغیدہ مانا کرد او حلاکت نی بیادی حلاکتی دا تاکید دی پر سالے بلدو ای تباہ شے خدا دی تبا کا تباہ شے تباہ شے گردی دا تاکید زورین وال حلاکت او یو تفسیر دیں اللہ میں بکائی داغے یو تفسیر دیں او قرآنی حلاکت تکتلی داغت دو تفسیر نیو معنی معلومی گی اغا معنی دیر راجعہ کری تاکید په زیبانده چی طول نه یو مانا د در طول نه یو مانا والی په پا زیبانده تاسیز زان لزان لمانیه رسته دید بہتر دی زکت دو سلور عمال ذکر شو لا صدق لا صول ولیکن کذب و تول لا. سلور عمال ناکارا او سلور حلاکتنا سلور عذابون اللہ ذکر او مفسرین واي او لک اے ولی لک تا, تا عذاب را نږدې ده عذاب د دی را نږدې ده په دنیا کې نو یو عذاب او لک هغه په وخت سکی شو هغه په دنیا کې شو فاور پسیر هغه لافاد لګي زمانه ده پره ایندویو نه عذاب پسې فاوللک استاله پر بل عذاب په وخت د مرګ کېږي دا په دنیا کېږي یو په دنیا کې یو د دنیا د طلوب په وخت کې نو دو شو. دا عذابونه شو مسکه فارا غلې دا د کوم زمانہ لګره مختصرر ثم د بیا عربی کې راځي مثلا تو جاء عزت ثم عمر زید راغ بیا ثم دیر وخت بعد عمر راغ ثم د فاصله لپاره زی او چون کې د مرګ نه اغا بیا دیر زمانہ روز بیا دو عذابونو اغا نور ذکر کی اللہ جلال نو مسکی سم مارا غلی را او اغا دا فردو فاصلی دا بیا دیر زمانہ بعد استاد پر عذاب دے او اولا لکا کم وقت اند الخروج من القبر و وخت د خروج د قبر کې. او فاؤل لک اغیپس بیابل چې د کبر نو بیا ور فصیف ستا ستاده پر بل عذاب دی چې هغه کله دی هغه په ور جهنم کې دی ثم نمخ کی دعا عذاب هغه مس کفان د دنیا سره متعلق شو یو شو دنیا کې بل د مرګ وخت او د ثم بیا ډیر زمانہ کبر کې بیا ډیر وخت دی دا غی نرست دعا زابونه یو قبر دا قبر نه پاسې دوکې او بل ورپسی بوور د جهنم کی نو سلور سلور جرمونه او سلور انزابونه دو دنیا کې او د اخرت کې نو بعض مفسرین تاسیسی معنی هغهسته د هر یو نه زن زل معنی هغهسته او بعض یو معنی هغهسته یو لپس دک معنی بیا بیا ینه تاکید زورنې وال استاد اپاره هلاکت بیا هلاکت دین ارستو بیا هلاکت ته بیا هلاکت الفاظه حلقاتونه تقسیم کړي دي یو وخسر دبل واس بهر حال الفاظ اعتبار سره دغه معنی زیاته مناسب ښکاری چې کم هغه تقسیم وکړي نو بازو مفسرین دغه تقسیموم کړي چې سلور جرمونه دي او سلور عذابونه دي ایحسب الانسان ایو تر کسدا ایا ګومان کوي انسان چې د بپرې خود شي سودن بیکارا به حسابا به حکم دته به هیڅ حکم مکم نشي کوله او د سر به حساب نشي کوله بس دنیا کې دک څخه پیدا کړی شي نه نه دنیا کې د معمور د حکم دی زح کاماتو مکلف ته او اخرت کې بدر سر کتاب کول شي د نه کو ثواب ور کول شي د ګناہوں عذاب شي نو الله وی د دا ګمان کوي چې د بتک څخه پریخو دي شي اराण دا ګمان دې نه کوي استفا منکاری دي د دنیا کې امتق څخه نه دی پیدا پذل نه دی پیدا یو مقصد دی یو عمل دی کبر کېم د اخرت کېم ده د بیکار او پزول پیدا نه او اودین افاظه مفسرین نو هغه استدلال کړي د قیامت باندې هم قیامت موجود ده د الله جل جلال جلاله ذات موجود ده ګره د هر یو شی ته یو مقصد ده یو جوړون کې ده د ماتز د بهر حواله نو دا غي جوړون کې مقصدی مشتا ای دروازه ته وګوره جوړون کې اشتا مقصدی اشتا کربو انسانان لګیا دي کارونه کوي څار چې پاسي کربو نو دنیا دا هر یو کار کوم کې اشتا دغې شته یو مقصد نو اوس دا دمر الوی کائنات پیدا شو انده چې جوړون کې نشتا د دې نه چې سړی انکار کوي بیوقو په انسان دی د ریبان نړی کې اوس شو ده شمل د وېشه او یو دې خوپ باغ دی او کنی ہدایت کی کینه الله دې روکی جاوید اختر پلریټ نیکیټ لویس سره تیر شو دي عبدالحق خیربادی د انګريزانو مقابله کې جګړه دي هغه شیټ کړي دي او زه نه سي جنو هغه خدای ابن ماری. نو تاسو وای دا کربونو انسانان کمک کلیچ پختله باندې کار که پختله باندې کېده دا خلک به او په تلات کرونو کربنو خلک له څنګه چې د هر یو یو میګو غوړم یو مقصد شته یو کار کوي نو دا شته کار کوم کې د یو مقصد یو مقصد دي نو آیا دا د کربنوي انسانانو شاته هر یو یو شی ماته شي خلک چې شاته جوړون کې نشته او دا مقصد نشته آیا د کائنات شاته یو جوړون کې یو مقصد ولادت نشته زه کوم او دغه جوړون کې ذات څوک دی غلال خبر ده تا د ک ماقصد ولکه د کائنات شته جوړون کې مقصد نه معنی لري کربون د انسانو د بیا کمکه لور ټول د زو وه دی وکوبوه چې په خپل کې جوړول کې یا دی کړي خبر ده انت راځي راځه چې ذات څه ولګي الله تعالی الله وې انسان په سن د د شاته پیدا کوم کې د دن یو سده ارز ده د دن یو سده د غرض د پر پیدا علم یو نطفه الله جل جلال جلاله منکر باندې بیا دلیل پیش کئ چې آیا نو د یو نطفه دا انسان هغه او به انسان رښوت کئ مې وګدې ته نطفه وي مم منی دا منانا یو سانس کې یو نطفه دا منانا یمنا چې سوال شه پر رحم کې نو سلوې خرج هغه د سی بیا. بیا ثم کان علقتا بیا شویو چې ک وینالا ویني چې کې تی جوړی بیا دې د روح یو په ټی جوړ شي دې ځکه الله تعالی خبره مختصر کړی ده بیا دا رنګه په هغه کې اډوکی پیدا شي بیا بګیره ګن زلو پیدا شي زلو په سی پیدا شي وینه پیدا شي بیا په کې شکل جوړ شي بیا ته چملغه او خې جوړ شي او بیا یو پر روح پکې وا جوړ شي پر انسان شي نو الله تعالی پرمې علاک او فخلق الله تعالی دې پیدا کړ وسو برابر اکو رو روی برابر ک تریکی تریکی سره پیدای کل خبر زنده لاسو کی قوت خبو کی قوت ویختی والا برابر ک طاقت و قوتی والا ورکه صلاحیت و عقلی والا ورکه دا جوند تیرول و اسبابی ورکل دا غیر لار وردو خولا او فجعال من حض و جیند دکر اول سا کسمونیم بکی دو جوڑ دو جوڑی جوڑی کلی یو مذکر شو بلو مونس شو نو ال دا خبره الله تلاو پلا د خبر مقصد الله تلاخرې ک بیانی. الله پرم چې آیا دکه ځان چې د یو بدبودارې اوبونه چې هغې انسان لازم لغول نه وواړی ی دومره انسان انسانته الله پیدا کو نو آیا دغ ځان پدی دی کادر نه ده چې دوباره دی پیدا کی لومب کې خو نکش نه شی ش لومب کې جوړو ګراني. او چې نقشه ماخرط ترالات انسانی کیا سو عاقل مطابق دوباره جنود سیو آسانی انسانی زین مطابق اللہ کو دتا قدومبیز اللہ خیلی زر سری یو شانی نو ده بیوکوپ انسانلہ جکم ده قیامت نه انکار کئی ده سوچ خوبکار ده جب قدومبیز اللہ پیدا کو ده انسانی زین مطابق دوباره پیدا کن سری آسان دی نو اللہ پرمائی علیہ سزالک آیا نا ده دکتا زاند دا فعال ذات چې انسان یو مقصد لپاره پیدا کړی په طریقې کاري پیدا کړی ډوره کمزورې ووبونه پیدا کړې آیا نه د تک ذات به قادرین قدرت لرونکي اعلی ايحي الموتا چې د تک ځان ژوندۍ کې مړ ولرآ آیا په قادر نه دي نو جواب دا دی چې ولي قادر نه دی دی په سی ټول وای زکا نبي السلام پرمای حدیث دی چې کله دا وې لشي چې آیا قادر نه دی بلا تو وې اولي قادر نه دی بلکي پدي باندې الله سره قادر دی دغه حديث کې راځي چې و تینې و زیتونی وې الیس الله بأحکم الحاکمین نا غزب سی و یا بلا وانا على ذلك من الشاهدین حاکم روایت ته امام احمد امره ابو داود ابن مردوی درنګ دا صورت چوه وې لاغسم بيوم بي ملکی ام چې ختم شي الیس ذالک بقادرن علی یحی الموت فلیقل بلا دا ورپسې وای بلا له ورپسې وای بلا مطلب و لینا اے پختو کی یا رب کی چې دا ایت ویلی شنو وای اولی قادر نه دی قادر د زما په دیسره ایمان ده. او مرسلات کدي پسې رستو را روان دی هغه کی اخیری ایت ته فبی حدیث بعده یؤمنون الله پرمهر دې قرآن پسې ایمان لاله نو البته کې نبی له سلام پر مې په دې کول امننا بالله دا و چې موږ په الله باندې سره ایمان فلا صدق قالو تزديقن قد كافر ولا صل نع مذك الله تعالى ولاکن کا به لکن ن ب د درغ کوتهله و راځ و کو ثم ده بیا د روان شولا اهليغ ا خپلته أهل یا تم یا تم چې تکور سره روانو نښې کولی او لا الله پرم او لالهکهلا کستا دپهلولهکه په من بې یا او لا لکه نو بعضو مپسیرینو نکررياندنارو او او ستا سره ډیرر مناسب د ستا تکبور سره. انرو اولهله کاور مناسب دستا دپه یا او لا لکان دي د اعظام تاته ف اوله ف ددين بیا را ندي ثم اوله لکه بیا ندي د انذااب تا کډره زما رو ف اوله فس بیا ندي د یا اوله لکهعلاقې ستا دپه ف اوله ف بیا عللااقتي ثم اوله لکان ف بیا ډېره زما بعدعللااقې ف او لا ف بیا علاقتي ح انسانو ایو ترکا دا چی دی بپری خودشی سو دن بی کار بی مد صدا حساب شي آلام یکو آیا نو دا انسان نوت یو نوت پا یو ساز که دو بو کم زورو ممانین دمان اینا چی کمی رازی دی انسان دملانا او دی زنان دا مخی دربنا یوم نا چی دی سا شو سم مکان علکتن او بیاودی یو چا که دوینی نو بیا پی تیری شوی مر را بی اطوارین نو فخلقا فس اللہ تعالی دی پیدا کو فسوا پس دی برابر کو فجعلانو پس اوگزو اللہ تعالی من اوددنا از زوجین دو جوڑی اردکرا یو مذکر والانسا و بالمادا و محنسو علیس دالک آیا ند قدرت و طاقت و ذات و بیا قادر ان قدرت لرن کے علام پدی خبر بانده ایوحی الموت دا ججوان دی کمری بلا قولنا الحمدللہ رب العالمین ونعاقبت للمتقین و السلام و السلام و محمد و واری و صاحب اجمائی اللہم محدینا و حدیبینا و سباً و لحظیم و لحظیم و لحظیم و لحظیم Uh-huh. <laughs>